Inför morsdag 1941 vädjar prinsessan Ingeborg i radio om hjälp till de mödrar som nu har det extra svårt. Tänk på våra inkallades hustru som under långa tider har man borta från hemmet och med oro ser framtiden till mötes. Tänk på mödrarna till våra fiskar och sjömän på haven i många fall alldeles avskurna från all förbindelse med sina kära och som trots sorg och oro Troget fortsätter att arbeta för att hålla ihop hemmen. Tänk på alla ensamstående mödrar som har mindre mindreåriga, oförsörjda barn i sin vård. Är det dessa inte alla värda att räcka en hjälpande hand. Och detta kan göras genom att på mors dag sprida och köpa morsblomma.